Навіщо було обіцяти, що через рік повернемось до справи, коли ми вже твердо вирішили, він, перейнявши її тон, відбудеться філософською сентенцією? У нас через те суди і мають стільки роботи, що в багатьох сім'ях і чоловік, і жінка прагнуть бути надто принциповими до кінця. Однак змушений був визнати, що коли в результаті його посередницької дипломатичної місії Усі зацікавлені особи залишилися невдоволеними, та дипломати з нього нікудишні. Що ж, цю справу я будемо вважати успішно провалею. Тепер залишається інше. З ними, на жаль, ще складніше. Вирішив іти до управління кішки, Поки там володар та капелюшний допитуватимуть затриманих і свідків, проводитимуть очні ставки він, бачи говінкою вулиці трохи поміркує собі на годинці. Власне, всі його думки крутилися навколо одного. Де ті злодюги заховали вкрадені коштовності та облігації? Якщо золото ще хто-небудь міг купити, то облігації ніколи, бо ж використати їх ніхто не наважиться і через 5 років, а в затриманих жодної облігації не знайдено. Значить, Мість переховують, і цінності, мабуть, там же. А ти, Марині, шукай, і так щодня шукай убивцю, шукай хулігана, який тарабанить уночі по телефону, чи викликає до когось пожежну команду. Шукай злодія, шукай вкрадені ним реч, шукай. Ще мусиш розібратися, де, коли, через кого втратила людина совість, честь, порядність, Чому ступила на хідну стежку? Кого ще встигла звабити легким життям? Ще маєш розглядіти ті явища, котрі сприяють виникненню злочинів. Хоч це вже, щоправда, робота спеціалістів-кримінологів, науковців, але і практики також мусять над тим замислитися. І що б там не казали, а працівник карного розшуку – Зовсім не вузький спеціаліст. Можливо, за ту широту він, Маринич, найбільше і любить свою професію. Маринич і сам не помітив, як завернув на вулицю Пирогова, де міститься обласна лікарня. Підсвідомо вийшло. Проте, мабуть, не зовсім підсвідомо. Бо дуже йому хотілося зараз побачити Сергія Кочарявого. Глянути йому в очі, схожі на сливки. Побачити його завжди привітного усмішку. Мимоволі, відчуваючи якусь частку вини за те, що сталося з кучерявим, Маринич дуже хотів, щоб він, побачивши його, усміхнувся. У вестибіль лікарні серед небагатьох відвідувачів, що сиділи зі своїми торбинками, пакунками, банками. Очевидно, час для передач ще не настав, Маринич одразу побачив Христину. Вона примостилася на стільці. У куточку. Тримала на колінах целофановий мішечок, у якому жовтіли два великих лимони. Дівчина побачила Маринича, підійшла і ображено поскаржилася. «Не пускають. Хотіла тільки глянути на Сергія і дати йому ці лимони. Знаєте, як для хворого корисно? Але не пустили. Я тут професора перестріла. Сказав, що операцію Сергієві, мабуть, не робитимуть. провести його можна буде». Лише через кілька днів Маринич хотів було сказати, «Ти чого ж ти, дівчина, тут сидиш?» Але промовчав, тільки мотнув головою, «Ходімо», мовляв, зі мною. Вони піднялись на другий поверх, підійшли до дверей хірургічного відділення. Маринич натиснув на кнопку цвінка. За кілька хвилин у дверях повернувся ключ. Потім у вузькій щелині з'явилася сердите обличчя не молодої жінки, у білому поб'ятому халаті. Вночі видно спала, не знімаючи його. Маринич показав посвідчення. Обличчя жінки залишилося таким же суворим, однак губи намагалися зобразити усмішку. Чи можна попросити лікаря лісову? Олена Львівна уже пішла додому. Головний лікар. Пройдіть, треті двері направо. Сивий мужчина із смоляно-чорними і наче нафарбованими бровами